Shkësia Islame e Republikës o Kosovës Ju prezenton në ligëratën me tem Tëfsiri apo komentimi I kaptinës kuranore Surët u Lësërë Nuk tëhë në tërën që dëllëgëzëti është të në marë të vëllësë Innë nëma jëfëqë allahë Minë ibadihil ulemat Rahmanine, Ihsane, Ljutbine, Djudine, Kerjemin, Çekie, der hurmet mu i Ramazanin. Ligeron Mulla Adem Efendi Trnava, Trnava, Trnava, Trnava. Tomi san ku ami mundu, e patanësi kampu i mono kampunu a me salihun dhira. E ne اتى كان رومان وكان عذابه ده كان يرمي انسانين اي ديو اي فيزوت في مانطه ده كان ياتي في كل يوم يور الله يرتسم لي وجه وجه من بوت الحوت ما كان في كل هو الله اهاب الله يذكنني الله خاطر الله ده الثاني Resul qëtë shafën ve të vë sëvë dhu l-haqti el-Qur'an. Ewe satakini kër yërën meknuë Kur'anun vel amelë bimakihu ewe meynsu meknuë satakon Allahin Kur'an. Saten yëz mëkyantusman nîmini mëvedt të kanëtunë. Elhamdu tëvë allahë jellë jalaluhu ve jellë kanuhu Ere pejtune ka pak, dhe ere pejtune jenimet, në sa vëst njëmë të fjajë, ki pojëtam, të mos mësë mërët vëst një dhe shpadër që kanë të dëkyr, që të të për dhe kajë, dëmës mënë për e dhëmës kërë apë. Që të shër lojën e dhe për e kësë mërë, që gërë dhe gërë, që në që gërë të të të të të të të të të të të të të të të të نحن نبرئ لنا سكتيته جزاؤه ما سكتي كان في سكتو فالاخبار واسيه ورايه لا يجيب هو جزاء ليس نبرئ لنا وناجوا في سكتو خطه هذا لازم ديني من جميع سنت هو جيتو زيته وعليه صلاه وسلام قبل حق من جل Estë këmi e ti në nëusion. Estë tekësi në që, gjëvë këte e ju i smite... Elëjera lë në gjaë nga-mejë ezë SHEJ, mistë me kinë e kinë, jë kamuk derivarinkë në mëifarka e mënpropeviminit. Si kam urgë nga tu në fë të të të gjithë vër sotar. Vai këpër shtë zbër, që për jatë Ponhekës yopi për në xoër të hotë për në nëje të të put itu? Otë zbër nebojët szabër Chë dë në slejmë? Otë at andes bër në Charles XVIII ones të ndë kekaëd syë në në hriaë mëlles syë në menos alright syë në xoën të të të vit këp' utë në ndy e henri ndë chë forë edhe që është largë, e nësonë të dole, vjolëme, e nëpëntytëme, e nësonë blanëme, po dëko shë me një fristinë, me amë një njëri me njënë, asë të nërë, ti kadal kadal, atës në të mire, të jashtë të jetë, e që e kërëtës në njënë. Hruna zëtë e këndër, të me i sejtanë, që që e që e që e që i sinë, e në një një që të në që t O roku në në voja beri n'ake besti spištoÖ E po duke faze emoli se se pia mëbrothë të martuu şして fën skö vërti burë I u në jondë pëtipt pas mae, S'IV er Campër e su për për i në në fodoro goalë që imë bëzhi buja mindtu Vivë ditë nëj tetëren e për një nujëva e tri, poukanë ka të ratu këtë në need ţë flanëm se të ik voja tuto sate 14 dyt me tolë në mojë në të mëndër 3, a i kur djelë në fjesë, dhë fjesë, e në të e lënë rrësë, të akët në tolë e ati në të ku për mëne. Qësë par 14 dytë, a i të në skimë 14 dytë me tolë, të le 14 dytë. Dhe të da, është të gëllë haqëtë e atët? A si të sabri? Të abër në dhë në të të ja. Sa? Halle ngë të, ka unë, të d20 djët u në qeë dhjoqë të gjitha ta i bënnë të kjoë fr approved sami më nga ellerës, kanë që ditë gjithë në shkana në që gra në që er liter meur vtë edhe në që e�� në që dalë të kjojë shkanyë fjoë, si fënnën që brënnë që që talë të gjithë në qoj e sus80ve e gi dë gjithë në që halë nä 2 së formalë që ha puedo që sakë të dy të që dhezë që një vetë i dëlo, që një vetë i tërlifani, që një vetë i në në në në në në një vëdullohë e Allah kërtën, dhëtë orë njërë të janë të ibojnë i bërdojëtë të vëzotët, në me, po, me kukët, i po aftë të rinë për një mirë kërë bërdojëtë të i bërdojëtët, a ja po, ojë, të i feje, a, e janë mirë, edhe të rësat mirë amë të dhe vëzotët, eh evet rinonto corona to mera na wala bala in kale dalat dehe ne yakostina go si aposteri paeya ohatna donakan pesidian zamiyati i will who is look go forward go habarso an suliman to ne ton rinotor chimabad goti Der ist geschurnato provime te Zotit që na i Zotit dhe me Zotit dhe me Zotit. E duhen të jen vasiet të Zotit dinjëllal, çka katër vasiete janë të tjera të çur të ka të shturt, do të do të puna. E duhen në siman të punëmal kohësuë në tua lita më sa më shumë një më në të fol një gjeno. Filosofia gjannë një popull një gjëmatë dhe s'i të rbolon më atë, e në të slasëm atë qëhë gjëhet me të të të të të të të, që jemi në të shënë, që kësënë Allahi gjëllë gjëllë, alihun e gjëllë, së zëti qalib, kërë të nënëket Muhammedi, në shëllu edhe dëllë, lëllë, mos në shënë të u në të shër, në të shëllë, në të shëllë, në të shëllë, në të shëllë, në نور المدير غابو هيك في المصلح شتي غاندي قال كان لا ينهى احد حتى ينهى هو ما ينهى الناس نكوكوا ايمان كانوا من جنين كمانك نكادن الله وذات نور اني اذن بضوته اتقوم يردك في كل كيتس لكونت الله يكون في كل جمعه اوت ديالهم كان في كل كيتس في كل جمعه او فيكم كانوا في كل كيتس في كل جمعه Çat, nëse ke të mahrëta në inxhinier, ti nuk i ke sfida në inxhinier në Nevje. Çat, po të vjen të falësi në mëknot, në kuo që të sjell çifto të mëdhenj. Po çifto si në Allah, ti maj fruta të maruani të mahrëta. Edhe atë të dhëmoni zotë të din mëshëfitanë. E thola këtë me piktor. Shë boj banë gjëhë nëtë e gjëllin dhejnëmë, shë boj banë gjëhë nëzhetë, vaj me vështë për nëve vlazënë në shumë në shumë nëshumë, në shumë në shumë në shumë të shumë. Dhe të shumë në shumë, shumë në shumë në shumë, që partë është për nëve me i përder, mos me, për përver, me i jamë për këra i përder, me vojë të misë bërë, me huditë dëvë e me huditë blanë në tokë. Sej gëmë dojë alohi këlar, ëjë zëti djëlaj ka fonë, lujë me tej gëmë dhe, ma shpari ka fonë në hajëritu Nuhin, saj ka fonë dhe em sëhë le tëmë, e kërëpile jëmë une të një skëlajënë, une jëmë skëltari një, njëmë në një që apë një që përëmë të zëti mundë që të tësejënë. Açto ka zënë të të në hajëritu hyjëtë, dhe emele të nashëhënë, E min, edhe une janë të ju e shtiltërin i dëshim, dëshimit, e ma metin une e dëj edha, un të i shtiloj në vetë zil djelal i ka lafdu, ata njerëti njerëti shtiloj e dhe imtoj, e më të në më shtenë, e më të në largue të ibadet u gjetë zil djelali, huve zil djelali. Kërat, ذو الملك عز وجل اطلن الله فلا من ينتصر قوه قوه البسط ومكر الصوره توبته هاتيه تسبح لله المستن من حمد كيف الله كل جلاله وكل ثانه هي قيم بنياتك انا ابونا سيدنا كنت اهل القران هو ياتيني في قانون ذو اتباع قول الحق E një në të të të ilet me këlu Kuranë, me nëstu Kuranë dhe me të më shumërënës të kafe Kuranën dhe të kafeunë Allahe Gjellikë lëhaluhu dhe Gjellikë tanëhënën Imri njëm, imri në është, tërmëaj është të të tëtë imri në fokënët më të madhë kërët nga dhejtë i shtjithët kërëm të zhëtë i këtër kërëtë në të të në të më takoma na pagu Allahu il gelal tasu asiat ibn konsosi il kalvez sama prvesi tuga ves bot i amo te li junge le sindesente na kafan Allahu il gelal gelal hu il gelal o do ma fetorot di tibeda mi zgor Allahu il rabul alamin julli muhammad yatuna tuba tona kabule ma zuna il gelal rabul alamin astaghfirullah astaghfirullah استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والجمال نسأله توبة الماضيتنا الهداية لنا إنه هو, هو التواب الرحيم إنه هو, هو التواب الرحيم إنه هو, هو التواب الرحيم. الرحيم يا رب يا رب يا رب قوس منا ومن يسون من جهتي نكرمك يا إلهي إنه محمدي një sem bandenga hefinah, etcę tjemi tja rezətata q Foreign R Б thuaqiu egin d eben nimit fásna mevin ekor ndhj Equynri chofunet shocked tja mipr mail Copyitturán pan Watch beer Firena Masmet Pan Watch Temple Indian Burname ale Porothë riokhtava Mkile Q Об 하지만 Yö Raffaqen Nesemrat njëtohit pëtot luken, Ere el eulat tëon, Sënay nëmërë, Dyn nëmërë, Jë rabbel alëmin, Ere tëstohin, Haktun hakt, Ere batilin batil, Së vëstimë rahmet tëon, Së sëtë tërstmonet nëgjësë, Jë rabbel alëmin, Amen tëbillahi, Rebbi maja, Min indi lë, Amen tëbillahi, Rebbi maja, Min indi rësion, وامن بالله ان لا يفتكه لك شبهه ولا شبهه في اليوم الاخر وبالقدر خيره وكرهه من الله اتوال والباخذ ذات الناس حق لا تاون كان هو استلاف ثم مدينه رايا كان ظالم يمتطي على في سوق الزلزال disati tin qan qul zot izi jalal qobun din qul qul mat qul tinat rabbun tiah quran qul si yuru sot qul ta qul mat ummatun min dirishin mira wa minat nasun la ilaha illa allah محمد رسول الله اذا ما قلب عبادة الله جل جلاله و جلسانه اذا ما امرئت مرة الله تناهرة ترسونا الزوتي زي جلال تربان جه من نسان مطوه مطان تبنج زوتي اشتونا ما ركابل اسمع مثلا امرئي نساني اقصي طه فجعل الله انكم صايه من طعان فانصت قوم صانوا نمنت يومي اخرات المصر قرونا ذكياتين في يهود اخريه من طه انصت قوم صانوا نمنت نساء دار الوهيم اللهم الله محمد الرسول الله edhe me përfundu jetën me të, që kjo kërë, që ka bujë dujë bu, zuti për të, nga dujë të bujë me miliona herë ben e benë këtë kërë, të senë majënijë për në shlimonë të kjo nuk okurë. Që kjo kërë, o shkërmaja, të njët e nëllët në shlimonit, o shkoha ymërit që dhoti dhe gjelaj njeri t'i ka dhoni umër, së që ka mund t'ajnë e dhins, akun qka është edhe me bëjë i spot, akun edhe me bëjë i spot Allahin e pejganderin, edhe së të kanë tonë Allahi edhe pejganderin, alëhim salatu dhe selam, asë të të nëstërbash, a i nëshanë më rrinë, në shkuë në hrët, në rahmet Zohët i dhe gjelat, i shalë Allahin e dhe në të nështu, gjithë me të në të në të të një në jarër dhe lë alëm. Të vlazhen koha e një tanit, ku ja përgetë këte një njeri të merë në me shqytin sanë të qërëdite, qërëdite. Zdo i më frishe, Zdo i më frishe, Ma janë së atë rohet, atëre, kërësat rohet a i jime mu, toha i të të në tina. Në unë një ere, kësë pasit dorë, në përgajnë atërësën zëpë, për, për i zdoërës a sejke, e vëlozën, doni rahmetin mu, e dhejënë e ma shpejtë, qësë obrofën në të kërësë njote i lëmohëve që ka bërë të stilë që të ajetë, inë në insanë le t'i hësërin, kretë insanë ka fërë zërë të jënë në hëndje, gjëve shë njote gjithë insanë a i ka zonë me që të i të më bërë të stilë dhërë a të krihet më të të vikër gjëtë. E a i të fërë njerës, a mënë hajde dhëlejënë, so, e sa e tom halogore në të shkri. Se sa so, zë borë në me bikës me përëzit, me përëzit, me përër, me të në hongërë, edhe me flabit dhëheten, edhe atëmën e dhërërë i rëmëndërë. Tërë shkriës, sa so, shkaset, dhërët ujë, edhe e tërët të kërëmet. Në njëri sa të një ndërë, po mundësë si, në si, të një të një me dhe rahmetën shtirë të me dhe të në krukin e dhe, një do zhokët i badër, një gjithë kryhet të në krukë, një janë dhe e ka, një si, ka vimë me të shqita të të temë me to, si të to. a tërësat një zhokë, duhet me të zdorë, krejtë që të ujmër në në nëjtë me të zdorë, sëtë mujmës një badët zhokët dhe në gëllarë, dhe në gëllarë, dhe në gëllusonë, tërësat një Në të në rëdështi që që fëllë në masë. Në vëzëm së në jë, në që më të në jë, në që ndë në jë ibadëtër në simënë. Ibadëtës në ufor, ibadëtës në punu në i moi familjen. Aë ibadëtër, në të e në simën që fol në muë, në të ibadëtër, të ibadëtër, në që ri në të që të në që në që në në mëjë, në që në muë, dë të në mëjë, dë të në mëjë. O temenime na folia ta atati sini, ko izni kena suntat je nem ajedovade zotil zjelal. Inda sokova asja folia tine je ne suano ko je tsuftada na folta bog, ajedovade zotil zjelal. On intizarui le salat e salafate priu ndiri. Aj se petne pon namozne koti djobni sinetona ma. Dunazon Meqon e në multhe ラ dëtet me Dheja hadë për të 주otë i j Itatë të për dinjas, ka te r krijgen në dinjas Nuk nunun na më ton 2020këa të dinjas Se na rogua në ndonë blogën Upoj z fres u dhys w d很 long, onille Weki me Hasta en e jet u ar Siti se na nuk poëfër kër atë do së për fastan Pazëte u nje në e një hefru henga ni që powënë një u gjeson kur rrem të ditën e alo sogun e ram pritë ta hej rrobën të filli policion fami që unë jam rrobani të kohë nuk e kuptoj të ditën e ashtu që nuk e madhëseve edhe në çetër punë ndruhet domti nëse s'farë po situohet s'farë do të bëhet u badet në zot të kor më shumë zotë për punimin e dinjës mos treti mos e vladhë Ma qono al musdimiti junnas la harwa amri ma Allah al dalala masaqo huwa ra'ir fi dutnar al tadir ya rab al alamin katabi fi 66 ri muqiti ustur juzin la ta'tisi fi postin tuna tusiri athara frit tisit kunti firma zol nisika satna que tem formal de casa de vir por ti. E quase, quase de de três pro poder não tomar maneira nenhum que todo governo dólar e tem na coroa que seja mundo que euve caiu de semana a rua herdia maneira, mas ela não aquilo. Fati na terra que sabe o curdal e o decidimento partir e permitir. Mas që e në qëtë doke në të zhotë në vjetë të me të zhodne, vej, thonë që dhe lërë, bërë, kërë, të buhe. Në qëtë e i nërëtë, zotë i dhe lëllë ka bohë buhe në kuërë hematikinje. Pra që dhe të imë një në tanë të shëtë i shkurë që të zhë dhëtë atërë që dohe hematikinje sa falë i kërë. E dhe në qëtë buhe, مثل إنسان مثل ترسيطاً تاهراتي أيضاً لا الله إلا الله محمد الرسول الله نسو قبو بي زوتي جلاله وزيلي سانه مكتب اللي آية زوتي قبو بي نسوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله إلا الله محمد الرسول الله إلا نحن نسلو شاك أورني زوتي رتي جنبير عليه الصلاة والسلام e këtë kaluaj e, i hoshtë e i dhynjës, përënë më më të pojë dhe shka. E për njerë e shka pojë. Këtë për njerë e shka pojë. I, i njënë njënë, të në lozën të një. Këtë njerë njerë i kure pënon një pun, ta ta mujit me pënun. E orë shëti me dje pënon halë oma të një. Dhe e ka është dhëtu e kalon e ka punu pak ma pak e aqshinitën e kalon. Që të njeri? O që të ishpanë. Zotë i ka tonë që të, të, të, të, të, të, të, të, të në jetë dhe në të të le dhëmë. Pasë a neftin që ka me truve të vjetin e dhe me shajtë. Gjithë të një nështë. I të e fjesam që të ka punu të të. A i milë e tru neftin e vetë. Që e kalon me qajtë. Me fëllarë. Qaj si që si i ka fëll në amazë, qatë e që mundë vëshën që së ka do masëtë. Qaj që ka rronë, që doke dhe qërë, dhe dhinërë, ka mujt me ilonë në qënë, i sot vjetë që që në që i dhashë në që? Që i dhashë rëpë, e dhe që mujt me ilonë në qënë. E që që buhet a i tismon një qërë? që kur të, të shesh mirë me Zotit dhe të vëllojë, ka paguhet, aq i karronë në qimë, edhe përsa paguhet me skabuhet, ka qare për për përratis moni, fëndë një o fërë, këshune nuk dhështi këmujt me në. Dhe me zonë, kërstia e nëshonit, në një në dy mjatë o shëtë o madhe me kënë me tona në shi, Se por si é ser menino e te fitam 1 milhão de 100 benca, nem que nós não te que fitou, se a tua piede se tu menino e cafitou 1 milhão de que fitou mo pa. E dessa não queria no rum de é, porque se tu faz, eu posso atraso tipo bombi por do fim nel insan ele fitou, insan grande, um bom, um pequeno atë dje kur post, insanti, të, të nga dheka edhe të kojnë në ahiret. Këshu dhe të i dënë posë, dhe të i lumej e i në shantë qërët ma najësë, tërë të mirë atë ta heretit, të shështë ma i mirë, e sëtë buërë në shikurqaj, e sëtë të të kërë të një njësë, e sëtë muësë jamë që atë posë, me jëmë të mirë, edhe e bomë të të të në vetëra. Ose ka bëbëja Allah i dujë gjëloj me namazin e iqinit Dhe le asri pasha namazin e iqinit Namazit iqinit zotin Turan i kafun dhe salat namazit imesim, namazit i l-vustaf Namazin i mesëm, namazin i një dëshëm Dhu iqemi sabohin e dreken për pora Shalmasi këmi asë komine e jatim Elmi dhës është namazë i të njështë. Vlazën për lidhë me namazë i të njështë, nështë të që dhështë me dhe të që dhërshëm një hadithë e i janëvejtë alëhi sëllatë vë sëllantë, dhe së nështë në mërmi mirës, mërmi dhështë, e mështë të smadhënin të është hadithë i pak e altru vëllën me nështë. Nihërë e një gruë, bërëtë të në përqarësi, A la e me Muhammed bërskë e poës Muhammed i alëhi sallatu v'selam e një Muhammed të shah Muhammedin i alëhi sallatu v'selam pejënëbejë e një, të sa, e së nëve sako i afruke dhuë nga pejënbejët i alëhi sallatu v'selam ejë tha ja rësule Allah të unë e të unë vëzhinatë ma Pashka një të dhe, faune e të më pojë vërë një herë një dhjërbetë. Në kam ashtru dresë, jë më tërbërë në qanë të fia, më ka folë zotën një evlatë dhe ledigjino. Edhe nëme e të mërë e të më qitë në qitin e, e uflës. E o shë buë lohë edhe krejt atë auful të në eësumë sështë. Kalli që dheja rësulë Allah, isa pejgamberi, akafat, isa pejgamberi, akafibe për më, akafibe për më, akafibe për më. O kërë që dhe uke të iqabot, ha uke muslimane, në rëzvet, që dhe uke dhe uke iqabot në djehaletë të uke halapë, në që e djehaletë të të kërën. Përgambjeri a lehi salatu dhe selam i përgjëzit, që qërë fa, për tje kë bua tje që finë që si përme në gjinoh, që shëriatit të kretë, që për tje kë në e vëllodin, që bua gjinohi që bua ilke, to, e bua një që edhe përsto, e që bua në gjinohë që në të marë, duhet me të buë edhe të këto regjumë, edhe në gëhënë e më shkuërë e për toë. Kërë, për që e këshita ka unësin, a për që e ke buë unësin, e ke buë një gjinatë i gjinohitë, që e buë e rrëve, për ka e kurë të një zonin më i bëjitë aty, ka i brit, që ka djet, ka i britë që kukë që ka në ka djetë, ka kujtëve kë kelonë në mozën e i të një për. Lozën i së një mojë, që dhe të qëpjo, që i gandëre alëhi të lehetu dhe selam nuk i ka zonë që më minë ke bu... që qështë me që qështë me, si bu... si me, me por... si ka zonë me mozhinë kini. Ki por, të rënë si i ka zonë me mozhinë të kini. Dhe me zonë i sati qështë pas që vë e bolë, por onë ku i të e aqë që që mështë kje që të brimë për sebebë që e kelonë për gjenitimisë për. Kërën s'i t'ma dhe i kazan pejgamberi alëhi sallatu dhe sallam, nësë nërët dhe së përfësë më la dhejmë, johëse këtësë pejgamberi, ti ma mires me vozinare me pija, qëtë me situhën dhe me mitë njerëqë me le në fotën e kërën, në këtë të të rinjëmi, të qëtë të të hullëmavë e shëpërën në heri më rinjë të gadimë. Përë të rinjëmi të pejgamberi alëhi sallatu dhe sallam, Sa unë kishë po përketë që ka ka përkjit fordhë nuk nuk nuk. Që farën së të të madhe i ka dojnë dhe të u në mëhej ka lëllohu talë a lehi dhe sëllëm. Dhe të kukë për neve me rrina në këpër të të nëse së të u një parë. Pra që e një kërë e një kërë e një kërë e një kërë e një kërë. A në e se e këmë edhe pashë me fiqitë në më qajdojë e se e këmë edhe pashë me fiqitë të Qo imri, imë nëri insa nële që një fërë të një. Mëtë i të një ha futë për të të të një, edhe dëmë dhe e ka këtë i të dhe matë të tjë e bleve, ja që e rësitë, ja që e lu dhe ja që e pasitë. Vlazëm në së nëmë, përkë të të dhe zotë i dhe lalë ka do dhe me këtë namazë, e qita hënë për të qate i në madhe, që linjë të në zotë i të namazë, e qita shpo hina ma po. Inneli insanel e ti hësrin, insan kanë mu bo pishmon nesër në ditë kiametit, kërë të vinë të zhokës. Fa mu bo pishmon qëtë dë fërët, qëtë dë fërët, fa mu bo pishmon qëtë dë fërët, qëtë vinë në vërë, që boli dhe e kërë të vinë në vërë, e të vërë të vërë, i dhe e bolë ajo, që të në sharësi dintë kiametit e vërë të duke, që të këllë e shme, kur të buhet për mesurë një gjerë. Vlazën së ule moja e në të të qajë, që shytë që shytë, sëmëtonë. Vësëramë është nësani, sëmëtonë nësani, i buhet dhe i djetë i shmanë e në dhënjatë, se me ka pënue mirë, se ka hukë imërin e retë të në dhëduhet, Se ka hu për imrin e vetë të shol t'jallë që që dhinë më lë janëi, se ka hu për imrin e vetë dikush një luë për mërë, dikush tjë luë shahë dëmina, dikush tjë rështi e rështi e t'i boni që në fëshë të dreja, dikush tjë fol gjë bëtë dhe t'i bon hajgarë në t'jallë të njëta masë para lëtë anës, E nuk e ka qërët ìlin e reti e një shidh – të këfanë、të një shenë i qabrë zotit dhe lallës, earthen së dhazhjë afri që e kay cu unimë që së të, në që patut ția. E voë eso sëtë që chëtë rezët që i evangelical shojnë, po chatPophi të dhe së pjetë i stëmën, rrumej dhe giarës bela âlon e sa taxhitë, dhe që që imërë i rezillë, imërë të dëbën pëshmonë që të dhe shpjetë e sështë e zotë i Biljëla. Illeh lelinë, amenu, ve amilu salihati, dhe që më të tajnë i sanë, që të nëpruë iman, ere që nëpunë e amërë të mirë, dhe që të të të të të të Allahët që të të të të shmonë, zekë të ta janë të nështë për të vintënët. Elhamdu të shokë Allah e dëllë gëmbëruhu dëllë shënëhu vlozën që në e kaburë, nështë me kompitatinët. Valë me dëtë kipon e mësërën, sejtani edhe nëve kamëjërë, dhe të ammanë, boni të i stikëpuarë, meni herëtë e jasajtë, petësit, vashtran sejteni, e he fenëon i badet zotit, ndashti zotit, vjiljë ljalë me nëpërë. <tës> një që këtë eftirë, një petër eftirë, kanë sanë dhësa më tëftirë, sikur Azini, kanë zotë i këtë e këtë e alë muradin, që krejti në sanë janë këtë sëramë dhe të matanjërë që kanë buo imanë dhe amelë salih, jo. Ven, yon, e kanë bëhë qëtë urmë, edhe të është pa mund të firë me venë, janë të zotit janë të më vëllajat lagëm, që të dushë me folën të të kje e shka, për ku me mërmanë me mëjtë me shqibu, që të allë të allë të vëllëanë. E në të amë, të të nërë, e të buhet rritët në herështonë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk bëhe ekësikë, fësur nuk bëhë janë i më kërëdisë, nuk të loë, nuk gërëdë, nuk eqojë, nuk me mujtë nuk poëm, nuk me mujtë me ninue, nuk me mujtë me majtë ungjën, im me le unë ispër a me leki fësrinë, im fëmën fëmën, asë të me humën dhjetë, të imërë. Vëser kushtës, im me le dhinë a me nuk gëmi në që ali hati. Veshë që ta në nëstan që kanë për ujmën, kanë imën, edhe që kanë përnu e amëllisë salih, ku e në kontri. E shka këpër, po, po, ata fërë që në këpër, në këpër, në këpër, në këpër, në këpër, në këpër në këpër në këpër. Që shka ka shonë pejgamberi, allihisalatu dhe selam. Një musliman për nam, që për namë, që është i ri, shka ka fërë, dhe pejgamberi, e kur që rëgjësët, e dë A menja si punëm, dinë kamëzhanë, e jo që shënë një tajë, në së nërvesh lakës, e ma jo që në gjithë, po kurë të halakësë, si të dimë vetëm të jështë, në gjenje me gjithë në kërgjë, ose nuk osu zotinu të të me buë ibadet, zotinu të në zëlajtë, qatë ibadetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Allohi e të rahmetin shumët ma, për për e shqyë shikar një më të një madh ështja, një njeri që plëke të smunët me buët të aman i badetin Allohi të fat, i kretin sa e më të njënë në fësër, illa e dhu në amenoja me lësali hati, vetëm këta njerë që kanë brujmona kanë funua me lësali. Osteq të kië visama parën pe ëbir e Cinatëri mërë. Fauti, përçbrothë janë një فيongën skru vartu se ose po tieqe të nga tëipt pashti yi afwirIVëtë. Për�ër i 겨 nga Vuodoro goalë që e Shlujë e ty bëmëánjivë. Njësh i Minunjë, ets së nujësot që e minë�ëchne të tuare dhe Yes, ūrasi aseverjë të po vojë, ثم رجد لقد خلقنا الإنسان في أحسن الثقلين ناك نكريو إنسان المسلمين في السرس ثم رجدناه أسل السعقلين ما فمنا أترددس ماذا يرغونا نيري شنطة فشونا نيريك ما سؤلتن فور Inna lahu wa inna ilayhi raji'un. Jamil salih, hafi, dhe me aziz u meniu. Shaka me shikab dhe telekangu nuk jamë le mira se do të pikën fatfut. Ati me se vota të shfutën me me Allah dhe le zhalali, ai do të thonë, ai këtë në të gjitha bashkëmet. E mos i të dësht, atëra që tiro chatin e dy gol të shfutën. Kovëse i ka në mjetë për masë i ka bëne i hajratën e i të mirë, atë u afet, i shalla i vazhdojnë, anë kovëse që ka përnu për masë, kanë të mirës, ka lëmë për masë, atë ure im shelet e fërinë, edhe nësë atë osë të jëntë Zotë Gjellë Gjellë, i dhe Gjellë Gjellë Gjellë. Idhamat e bënu Ademe, ose bëni Ademe, In kata anhu, amelhu illa an të lata. Tërbeshin që anë i mshëllët të fërërë dhe shtrinë që e u të lojë. Ka dhe ka të gjarë një një qëllë në sadak më rapa. Sa përnën që e sadak, që i gënë që e kalon më rapa, në që sadakën e vetë, atina i shtonë që e mirë të zhërë mir të dhëllë dhëllë dhëllë. A i që e kalon një qeshme, A shë e qalon se qip gjanini ture kam marru qatë gjanini ak një mi të dhim nështë, që përa për sëll njëte. Që sot në a ti buen iëtu, Allahu e sverë e nini ju këtë t'gjallë zotë iëtë. Qatëina përë dhejë t'gjallë që te shëgohë, që përka zotë i mësum të sunatë t'gjemi e njëzha. Qëtë të këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t